Boas tardes, ben queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa No 104.6 da FM Sempre en Galicia para todos outros dúas oriñas de radio Oxe, moi ben acompañado <risos> Graciñas por virdes aquí, queridos Compañeiros do xurado deste ano do 36 premio do certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Vámoslle dar tamén a benvida a eles, pero primeiro felicitar e darlles gracias ao noso técnico, Keiko Belinchón, que sen el non poderia salir isto adiante, non? Nin ao aire. Eh, tamén aos nosos compañeiros hoxe amigos grandes porque mm. axudáronos xa a decidir cuáles son os gañadores deste 36 Premio de Poesía. Benvido, que estás ao carón moixe, Xulio, moitas grazas Hola, encantado de estar aquí Eu bueno, dar parabéns polo programa, porque ademais eh, no mes de xaneiro creo que se cumple en 90 anos da primeira emisión radiofónica que se fixo en Galicia, en Santiago de Compostela eh, que ademais foi iniciativa dun oftalmólogo que era, creo que era Xerónimo Sal Lence, que falou aquel día en En, Galeo, en ¿no? Galego mm. Cosa que era difícil daquela época Eu ¿no? bueno, <ríe> creo que dos programas De, de Fora de en Galego Fora de Galicia Debede ser vos que máis anos levades en, en No, hai o, o de bueno, Fora de Galicia En, en, en Europa sí, Pero bueno, en eh, América por si, no, Pero por exemplo Da BBC de, de Londres Que hai pouco, o Consello da Cultura eh, Sacou un álbum de Galicia Sabe que Armando Eh, a Alexandre Reymundez eh, creo que fueron 9 años, vos le a... Eh, 36 30, a, a Alexandre Reymundez le vaba al programa de Ingalego de 1986 no, de sí. eh, bueno. Galicia Emigrante tamén foron, creo que 20 anos que fora de Luís en, en Radio Carve hai outro que, que ten o mesmo nome en, en Argentina que uh -huh. sempre en Galicia, sempre Galicia eh, levaba o Celso Emilio, Celso Emilio Ferrer, eh, sí. En, sí. no sei os anos que durara ese, ese bueno, programa sí. vamos dar tamén a saudos, a saudos eh, que falen un chisquiño aquí na radio tanto Luís como Armando e eh, Ángela eh, que é a presidenta do xurado veña Luis, Armando, Leña, Caldo Queirodes Hola, hola, pues nada Bua tarde, un saludo para Todos los coitantes de Neste programa no que de vez en cando temos a honra de, de participar humildemente. Graciñas, pois, moi boas tardes e, e moitas grazas por convidarnos e por manter ese ese premio que leva tantas edicións e que e que convoca das mellores voces e que non lo puxestes moi difícil de seleccionar porque porque están os <risos> mellores aí e as mellores. Gracias, moitas moi grazas. Para nós é un placer igual honra enorme contar con esa nómina de, de gañadores que vos tedes a que Armando é o que máis o que máis lidia en ese aspecto ben, bo, sí, bueno, somos un equipo a todos os efectos boa tarde a todas as persoas que nos oyen dentro a outra banda das ondas e como moi ben agora as compañeiras os compañeiros é unha delicia estar aquí convosco un ano máis neste premio que que xa vai camiño da corentena, que efectivamente é unha institución e, no mundo e, da escrita en galego, tanto da Galicia da Terra como da Galicia da Diáspora é que é un orgullo para, para calquera amante da, da boa escrita e da escrita en galego en particular pois verse unido a esta gran familia que formades, que conformades e que cada ano nos ilusiona para para dar a luz como como moi ben decía Ángela O Melloriño eh, da literatura de noso de hoxendía. Ángela Gracián, que ademais xa entrevistamos nun ocasión sí. tanto Armando como eu, e ademais teñen relación tanto Armando sí. como Ángela, que espero sí. que ademais xsi ten un, unha Unha tarefa especial, presentar un libro presentar un libro que axudará tamén Armando Patelo. un libro a sete da tarde queridos ointes, axéguense á entidade Rosalía de Castro de Cornellá e en Federico Sobre 71 que estaremos disfrutando do que nos dirán dese libro Bueno, moitas grazas por ese convite Por terme sempre en conta Porque é a primeira vez que estou aquí na, na emisora Pero sempre o, non vos a, a armando si sí, Porque en naquel recital Na súa terra en Navia Pero a ti, Xulio, non te coñecían personas Así que moitas grazas por estar tamén atentos A todo o que se fai alá vende aquí E tamén hoxe por, por traernos aquí E falaremos en, eh, con público de, de paisaxes de pan Que é ese es sí. poemario Tan sí, galego ¿no? estoy... con, porque... A biográfico Absolutamente geográfico. Eu penso que te levan enez, ¿no? Sí, bueno, non naceu coa vontade de que foi un, de, de ser un poemario, era un, un, un texto para un libro de fotografías que estaba pensando un, un fotógrafo lugués e para hacer para falar das infancias rurais e mm. pediume palabras, esas palabras foron traendo máis palabras e ao final pois Eh, saiu este paisaxes de pan que pues, medra e que foi o libro pues, que máis alegrías me nora deixa. boa e parabéns eh, e que saibas que non somos talismán, polo tanto vas ter premio pues... <risa> pero eu, eu eh, queria xe dicir solamente eh, dúas cousas eh, empezaxes polo mollo e agora levaxo laia e agora pois fizexa meda que O arranxete ese libro Claro sí, fa, eh, O mollo, a meda, despois o trigo no? O ah. fenteo, e logo ven o pan claro. Exactamente, despois ven ah. o pan E logo as palabras e, e logo as Bueno, palabras. dora Boa, tamén teño que felicitarte Por outro libriño que Deixo un repaso esta mañan Dende as 4 e 5 da mañan empecé a ler Que por certo, intentaremos falar coa nosa Coordinadora Gisela Para ver se si sí. somos capaces de arranxar Para... Eh, Para o teatro, algo, ¿no? Para o teatro, para o teatro. Bueno, pues, moitas grazas, de verdade, tratadesnos tan ben. Verás, que... verás, Bueno, que demasiado charraxe, xa levámonos aí de minutos e te e, e que conectar agora con con o noso correspondente, a, a ver se si podemos porque eh, Se me hai unha caída de líneas telefónicas. Vaya, pois pues entonces hai que avisalo por por Pero avisámoslo por WhatsApp. Claro, porque si non funciona o teléfono, pois, lóxicamente... Agora sí, acaba de dicir ah, o vale. técnico. Bueno, pois, queridos oites, un bocadinho de música, nos despedímonos hasta sete que estarás. Eh, teque, sí, teque, señor. E eu sí. ¿no? sigo aquí na, na tralla, na, na eira do trigo. Vale, pois que teñas un, bon... un bom... Un bon programa, como se suele decir. Eña. Até logo. Sí. Música para adiante. cuatro marcas moradas agachadas bajo su asalla en la pasiana una raiva oito frías coiteladas de una paixón trasnoitada de las seis humillaciones trinta decisións dende princesa ta escrava sesenta e catro mallas cento fallas de respeto a dignidade 256 centos berros autoritarios de régime carcerario las bocas amedrentadas caladas, orfas de paz y esperanza. Cómplices sordos y cegos, mis silencios de violencia, mil cobardes e inconsciencia. Pasaron ya dos mil años y seguís en la misma línea. inna porque era miña dos, ha de ser muy...